Eu queria falar com você o seguinte, eu quero agradecer que você está aqui mais uma vez é Você é um sucesso eu é Eu fico muito feliz de poder fazer isso Quando eu venho aqui no programa, as outras temporadas que eu vim eu amei Porque a gente tem a oportunidade de cantar de tudo e quebrar preconceitos As pessoas têm esse preconceito com quem canta funk que canta funk não é inteligente, canta funk não, não tem cultura Quem canta funk não tem voz não. É. Isso é isso. E é muito legal a oportunidade que a gente tem nesse programa de poder mostrar isso para as pessoas e todas as vezes que eu vim aqui que você veio aqui a gente conseguiu mostrar um pouco isso as pessoas é, agora você tá fazendo CD novo eu quero saber quando sai o que que você tem de novidade sem, sem entregar todas as surpresas, claro mas eu tô sabendo que você fez fotos maravilhosas então conta pra gente um pouquinho então, o CD sai em junho e a primeira música do CD sai em maio E o que eu posso adiantar pra vocês é que vocês vão surpreender. Acho que vocês não têm noção do que eu preparei pra vocês e do que ainda tá por vir. De clipe, música, de onda, de letra. Eu acho que vocês vão se identificar bastante e vão curtir pra caraca essa nova era Ludmilla. E eu espero contar com todos vocês pra estar junto comigo nessa nova fase da minha vida. Eu vou amar com certeza, igual eu já amo o primeiro CD. E eu pedi para cantar essa música que eu sou louca. Nessa música e nesse CD Vamos? eu vou embora E foi como eu sonhava Ele na minha cama A gente tem uma solução Pra ter mais prazer Envolvido Não quer saber da minha vida Contou para uns amigos Que querem querer Conseguiu invadir minha razão Deixou lá fora Uma paixão Que há tempos construiu Tá perdido Não quer achar uma saída Fazer cara de nem liga Beijo meu quadril que sacar de fazer, o rimou porque de faz o que te deve fazer, mas faça e foi como eu sonhava, eu não me travi e perco que foi na mesmo meu anel, tiro o salto de céu de unha Se cada anel e de novo Quanto mais tempo tem mais ele quer Se torna o colchão satisfaz uma zulese e diz não chama mais como ia A gente tá no Litt!